Георгій. «Писатимеш кожен місяць звіт. Я тобі дам зразок. А решту роби, що хочеш», – сказав Георгій. Я отже одержував майже свободу. Але це була гірка свобода. Цікаво, чи він би так повівся з іншим на моєму місці, подумав я. І зрозумів. Повівся б. Не сьогодні, так завтра, післязавтра або через місяць. І він шукав мене і знайшов. Зрештою, ображатись немає на що, бо, по суті, весь останній час я йшов йому на зустріч, і доля виявилась милосердною, раз послала Георія саме в такому вигляді. І він ставав ніби залежним від мене, хоч насправді залежним і безправним ставав я. Але чим далі я сидів у цьому кабінеті, тим більше відчував, як у глибині мого єства, що живого, з неатрофованими почуттями, наростає глухе роздратування». Проти цієї чіткої людини машини яка сиділа біля мене, віддавала чіткі команди, демонструючи безжальну чітку роботу. Проти свого становища, проти нанизувати причини роздратування можна й далі. Але водночас я розумів, нікуди звідси не піду. Мене цілком влаштовує ситуація, що склалась. Так воно було насправді. Ось у чому суть. Я вже належав цьому чоловікові, як і все в його кабінеті. Рабство? Ні. Я потрапив у орбіту, до якої йшов багато років. Може, не йшов, а плив, летів. Яка різниця? Між нами виникло поле. Я буду частинкою створених ним обставин. До мене звикнуть. Хтось мене зневажатиме, хтось співчуватиме. А може, знайдуться й такі, що заздритимуть? Як частинку створеної ним невеличкої системи, при потребі Георгій мене ще й захищатиме. Коли цій системі загрожуватиме небезпека, наприклад, коли мене захочуть скоротити. Бо люди, вочевидь, як такі, не мають значення. Сьогодні один, завтра інший. У мене була перевага. Я – родич. Отже, надійніший. Георгій розмовляв, зустрічав, Віддавав накази, заперечував, погоджувався, але як чітко діяв цей механізм. Ось він, майже ідеал життєвої організації. Я так ніколи не вмів ні діяти, ні організовувати життя, навіть коли твердо йшов до своєї мети. Георгію Трохимовичу, може б ми? Ні. Тоді черговий підлеглий замовкає. Георгій пильно дивиться на нього. Той опускає голову. Він щось хотів сказати і не сказав. Світ от того не перевернувся, чоловік підвівся, махнув рукою. «Ідіть і працюйте, все буде добре. У випадку чого я візьму на себе відповідальність». Ось і все. Підлеглий пішов. Георгій викликав по телефону іншого. Очевидно, той загартачився, бо Георгій ледь-ледь підвищив голос. Поклав трубку. Щось записав на календарі. Мені захотілося підвестись, наздогнати того, котрий пішов. Але я забув уже, про що він говорив перед тим. Питати, отже, не було про що. Я підняв голову руками і став думати про своє. Ми їхали з Магдою у поїзді. На моє найперше місце. Магда дивилася у вікно. На неї втопився наш попутник-покупе, чоловік років сорока. Зирив, навіть не приховуючи захоплення. Мене це і тішило, і забавляло. Магда належала мені. Я не думав тоді, кохаю чи не кохаю. А вона дивилась у вікно, за яким тягнувся лух з копицями сіна, і думала про щось своє. Цього мені було досить. Потім ми розмовляли теж про щось із попутником, про що вже не пам'ятаю. Пригадую лише, що мене таки тішила його підкреслена вічливість. Вічливість, яка призначалась насамперед для Магди. Потім попутник розказував анекдоти, теж для Магди. Коли він сходив, то озирнувся кілька разів. Магда з вікна помахала йому рукою. «Бідненький чувачок», – сказав я співчутливо. «Можливо», – посміхнулася Магда. «Та ти ревнуєш Андрійку». «Чому б я мав ревнувати?» – байдуже відказав я. «Справді, чому?» «Поїзд уже рушає. Більше ми цього смішного, досить немолодого чоловіка не побачимо». Він не побачить Магди. Підстав для ревнощів немає. Я задоволений і їду на зустріч долі. Ми їдемо. Магда дивиться на мене лагідно, з любов'ю. Перун уже зникає. Чоловік, що лишився на перуні, нічого про себе не розповів. У нього ледь прим'ятий ко костюм, ставні сталеві зуби, залисини. Він уже звідав життя. Це знак поразок. Я молодий і дужий. Я талановитий, Поруч мене дуже вродлива жінка. Ми їдемо на зустріч щасливій долі. Тоді, думаю я тепер, тоді все не могло і не скінчитися інакше. Хоч зійти з поїзда мав я. Коли б я був сам у цьому кабінеті, я б, напевно, зарготав. Такою смішною видалась ця думка. Який спогад. Дивно, чому він врізався у пам'ять? Я став слухати, що говорить Георгій, адже він розігрував маленький спектакль для мене. «А що, коли не спектакль? Коли він таки вводив мене в курс справ? Тоді ще гірше, я не зможу пристосуватися до цього ритму». «А коли це гра?» – питаю я себе. «Тоді буде легше?» – відповіді не знаходжу. «Але невже я справді звик до гри? Так звик, що мені здається, наче так само грають інші». «Можеш іти і оформлятися», – сказав Георгій, випродавши чергового відвідувача. Тобі, мабуть, набридло вже тут стовбичити». «Чого ж? Цікаво», – лицемірно відповів я. Він швидко позирнув у мій бік, став щось писати у маленькому записнику. Я підвівся. «До побачення». «До побачення». Георгій простяг руку і вже коли я потис його міцну правицю, додав. «До речі, знаєш, що твоя сестричка завдяки тобі скупила бронхіт? Добре, хоч не запалення легенів». «Сестричка? Завдяки мені?» «А вже ж, чого ж ти так дивишся?» Тоді, як ти посвинський зник, їй раптом здалося, що ти поплив на другий берег річки, що з тобою казна, що і істерику щенила. Потім з опалу теж в річку кинулась. Їй, бачте, забажалось теж на другий бік пливти. Довелося силою витягати».